د دې د ملاريته په پټه اخته ای شاوجه ته د سنت 63 ای مرکز دکان نمبر 23 او د الرحمن پلازا نږدې مینچور جاګیرا ورو سوابي پروپرایټر انور توحید موبایل نمبر 0315710124 خو یو چې دنیا کومه د اصلو خبره نه شي نو په نظام یو خبره شته چې هغه خو کی کنه چکړالدا کې پانسکه مرکان ولامات کې نمر غرولي کې کوړه خلکو زه په موږ نه هولې ده کنه ارمانه پوراشه او د جهنم الآخرت خبر ده چې بیا به پمړونی باندې هم پم نه وي بیا خبر دا خبره ختمه ده بیا لې دل نشتا نزدې قرآن یو وتقو ویارې کې غره یې را چې تاسو ایمان راوړې دا خبره دا کې دې پریزه چې موږ دیر نه کان تیر سی ډیر کاغذ تیر سی ودي دا مطلب لغنه دې چې هغه واستاره په اړه کاره ته پیغام کین اږي بهر بچی نه نه اږي شان نه ګامل ته موګه کنه دا تمهید دین ارستو نه انو د نشماري باندې اسرائیل وتا وای کوم من علی فرعون یاد کې جخلاصې در کوما تاسو لره فرعون یا نونه نجینا کوم نجاتوندل هر کو خلاصې ته وېدش دغې د پنجه دغې د ظلمونه هغه خلک وړي ظلمونه کړو په دې باندې يسومونكم سو العذاب رسول بي تاسو تاسو خاجاګونه نكارازاګونه دې په وتر رسول سختي به وتر رسولي چې د دنیا په واسه باندې سو ګران مشقته او مهنتو کړهو هغه په دې باندې کو ګټرا چلول سوي اي مارته نه جوړول سوي چې داږي نه سورا کېدن اگې کول قرآن داغینا نمونا ذکر کی یو ذبحونا ابنا اکم حلالول بے زامن ستاسو زبح اکول بے زامن ستاسو و یستحیونا نساء اکم اجوانده بے پریخودی لون ستاسو زنان ستاسو نفاقی بے اختل خدمتو نکولو یا و یستحیونا نساء اکم بے عزت اکول بے زنان ستاسو داغی دا, دا پردیس پابندی نشو که دیو اغه زلمانه با د دې کنه نورم چې داغي د ترتاسه بے عزتي او بے حیاي کېدا نه غوښنه معلومات به کول چې له دې زنه نه سومه خنشته ولې جولد به پیدا کېدون هغه بقتلو پران کسان نو کړ رټلو چړې به سره وپلنې ان اټل به ماشون به بقات کېراله او به تلو دا غی لې دی لو په خپل سترګوبان دې دا ولې تاسو کوله نو هغه کې اقوال لري یو قول دی چې په وړاندې خوب لیدلو اکاهینان او نجمیان ولرایي تعبیر وېستل چې بني اسرائيل کې به اورل کې را لویږي او حکومت باړی دا وې ښا دا قول فوقي کمزور اکی دی اکیپه خپل ځینونکې دي چې څه کار چې خوب کلا کلا بالکل آسان په تعبیر کې ਵਿਚاریا څنګه لیدلې او ظاهر کې بتدا معنی جوړېدا دا که دا ویلي کدا کمزوری نبی یاداري چې پرانت په تاریخ کې یاد خپلو مشرانو نن طرف نه دا ویلي شی چې به ها نه کې به وړو کرا لویږي هغه د سلطنت tali هغه واخ د بادشاہ په روان د کلی دلیو که آسان باندې دا هم واخلو چې پران وي چې دابن اسرائیل به زمان نډیږي زکه کې 150 نه ری نه زیات شو لخر جوړ کړه سره مقابله کې بس دا با خیجو پوڑو کولی کولی دا ما شمان قتلو مجبس صرف زنا نئی او ناری نردی پاتی نیش بی اداسی اکلو چیو کالب قتلول ابل کالب پریخو دل اولی پویده چوز قوڑو بی خیرو کی گی دمرا ساختیو ظلمون اشیو خوا نو دا پرعون اخلاس کلل او بچاو یو الورکو نو دا سمرل و احسانو وفیدالیکوم یو مانا او پتی تکلیفن و مصبتنو کی فالحال الاول د زمانو کې بلا امرب ربكم تکلیف او مصيبت او درپا دربстаў سونه او درين وفي ذلكم پدې نجات درکول کی شتاسه بچ کړې د پیران بلا امرب ربكم احسان او درپا دربстаў سونه عظيم دې او درين معنا په کوم جوړيږي چې مجموعات هي اشاره شي او پدیکی کې امی ربکم امتحانو و طرفا در افتا سنالوی مصیبت او تکلیف کی ام امتحانو چفا صبر کیوئے کنا تابداری کیوئے کنا اچھے نجات درکو نبیہ فکی ام امتحانو چو اس پدی شکریہ دا کیوئے کنا دپر اوننے والا نجات سنگوار کو حکموش موسیٰ علیہ السلامتا چبنی اسرائیل روان کدش پیش پیوزا اگر روان شو اگر روان شو دروستونه پیرون چې خبرونه لختره را به مخه مخه د دریاب راغې بحر القلزم یا بحر احمر ریانیل نه ښه بحر القلزم چرا را زیدل خلقو پر یادو کوم ظالم خلانو چې موږ شو ظالم خلانو یې ما سره قررب د الرب دل ارباته کوي نو حکم راغې چې دریاب لا خمسه وو ښه چې گزارې ور کړو لاره جوړه شي فین بارکنا بکمل او یاد کې چه بیل که مونگا ستاسو دا پارا به بی کم بی سبا بی کم ستاسو دا وجه دا چه تاوستا لار جوڑا شی البحر اغلوی دریاب بحر قلزم فرقنا جدا, جدا جدا همکو لاری لاری همکو فا ایون جاینا کم بس مونگا بچکل تاسو واغرقنا آل فیرعون او غرق لمنگا فیرعونیانا و انتم تنظرون تاسو کتل چه دریاب پاگی باندسنگ رایوزش لاری لاریو اچې یې میلسه جنو پر اخلاص شپې دا زار پس خپل اختر وګرځل نو ولیرم شو دا ناشنا نه ده کا دوه نی سو چون دې خبره ده تفسیر ذکر کې د خپل وخت چې هغه لو یو مشهور دریا پیندوستان کې چې تک ګنگا وي چې زلزلر اغله نه صافه په دونی می بجیوي دروازې شپام نو نه شپگو مینٹ پوری داریاب تولی بوچ شیوی اوڈا اگخ کاری داری تولی دنیا لیدلیو لا ناشنا منظر و ناشنا موقع و حادث و چه دمرا لوی داریاب اوڈا اگه پلنوالی اگارسو تو پینزو شپگ مینٹ کی وچو اوڈا اگخ کاری داری او بیادر شانتنا ساپا او بیادر او رو تیو بیادر او رو رسیدو حضرت داغه نمونې انسان تا چته باندې الله د cigar نه کیخه بل ادم هغه عالمانو ته خو دل چتا سره دې درياط تعظيم کوي عبادت کوي او دې د برکت او د پیدایګانه دا خپل اختیار نشته او دا قیاوا بیا په اخباراتو کې او پر وسائلو کې باقاعده لیکل شو او شو شوی منکرته څنګه شي کوله که څنګه دا و چیرې څو چې درياط کله لري جوړ شي پیدا راغینه تاسوکا نو قران خبره بخبل زې رښتیا ده او هندستان والے نو تاسو کې تاسو دې که تاسو کنه وای زوا عدنا موسی او یاد کې چوادکل موږ موسی عليه السلام سره چې قران نام خلاص کړل او هم بارکل نبي اږي چې موږ لا قانون پرکار دي کتاب پرکار دي چې اوس خو سلام علیکم کنه په ورداغینه څه کړی نو موسی عليه سره الله وا دغه ترایشه کوي تورته التا کا سالور روز تهری کې اب اخرې کې بیا کتاب درکه مو دی لبراش ویل به راوړي یاد کې چې ا د موسی عليه السلام سره 40 ليله ته د سالویښتو شپو شپې روزه پکې دواله راځي ومونږ خبره کړونه روزي هادو عرب چوي نهږي شپې عادي دی وی شپه سلنه موه سالویخ روزه دا چلو شه نه شپه تلوي شپه دا کارو شن. دا دیر روزه او او او او او او او او ذو الحجی نو صره سویه ویسید صلوی خورا ثم اتخاذتم العجل بیاونیسا تاسوسخی بیا جولکو تاسوسخی اتخاذتم اتخاذ بمعنی دا جول الرعزی سرد عراق بیا جوړ تاسوسخی اده اگر تازیمو مکو عبادتو مول شورو کو من بعدی پسد موسیٰ علیه السلامنا شاقتل توراتی دل روڑه وانتم ظالمون او اي تاس ظالمون الذين الظلم بل سكي ديش جل الله فريران دي او دي صہی عبادت شروع د خپل لازم یو جور شې سیس د صہی په شکل کې هغه معبود ګرځا مظالمون د لوی غلمو چې اوسې د د خپل ضایع به ضایع کړي توبه وسلم او مشرکان و ثم اعصنا عنكم بما في القلم تاستا من بعد ذلك قصدينا سره دې چې تاسو غوړې ما په लायक نه و غورا الله دې تاسو مافي وکړ چې پکم ګناق قتل کړو او حالات کړو ور کړو نو تاسو د ګناو جرم د اگین زیاتو نو غورا تاسو ما رحم وکړ مافي را تو کړه نو داینه دا ان نه منه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر دایکه اتابداریو کې وېذ اتینا موسل کتاب او اچا جوړ کړو موږ موسی عليه قانون والفرقان او غختہ مو جفرت کوونکو په میاں ز حق او باطل کې حلال او حرامو کې جایز او ناجایزو کې تمان ادا دا سه احکام والفرقان جفرت کوونکو بین والفرقان هغه معجزې جفرت کوونکو په میاں د حق او باطل کې او د ایمان او د کفر کې د مؤمن او د کافر کې مراد څه معجزې دي ادرین به تر معنا چاټ په تفسیری پال کتاب باندې موس علیہ السلام لکتاب ورکلو اغه سو الفرقان اغه فرکون د حق باطل هم هم. او حق باطل په میاست کې د صفات بشري کتاب قال هم والفرقان او یې جهره اغه ست ویل شي چې د حق او باطل په میاست کې لپاره کېله ما فرقان <خخخ> بین الحق والباطل چې د حق او باطل په میاست کې په فارق کېږي د ورقان نو د دروړو ورالو زونه کوم چې به تر بې کتابو درباره جتازو هدایت عموم ای موسی علی السلام چې کلراغه د دینه خبر چې ګوره دغه شی عبادت کړي نه کونته خطاب کو قوم را جمع چې خل کو تاسو سکل دی غانن تبا کړي وایو قال موسی علی یاد یا چا چې موسی علی السلام خپل قوم ته ده هغه ته ویلو دی چې چا عبادت کړه داسکي کم نرم راځي دی یاې قوم مزما ان کوم غمتهه غ کوم یکنن تاسوزلم کړ دی په خپلو ځنونو اتخ کوملجله په جوړلو دسخې دسخی او بعد تم کلی دسخي اتخذ معناه د بعد سروم را ځي د جوړلو سروم را ځ نی سره خو مشهوره معنا ده نخ جوړکلی دی او بعدته ک کلې فاتوبو الا با کوم اووبو خپل خالق تا بار منع خالق چې کوم پیدا کړی نه داغه تبادتو کېاو ته به وباشه غطا راګي وي څنګه ته وبو بس وګون لګوتې وړک یا ودا ته خالق ولدا کړل غنا کې وګون لګوتې وړي دا و توبانه دا خپل لو انا څسا کوم قاتل کې خپل خالق پلو زانو هر څلې به تورا خنجر او چاړه راوالي رضان به وب کو به سي یو قوالدار چې خپل خپل ځانونه قتل کړي او جې هم قواللار چې بن اسرائيلو کې درې ډلې وېخه یو اغو چې د ښې عبادت نه ځانوم بشکړو او نو روخال کوته معنا کولې چې مکه وې دا ګنا ده حرام ده جېم هغه چې ري کو لګیاو عبادت یې کاو ایو کار دا و او درېم پکې دا چې چې ري خپل عبادت نه وکړو نو رینو منه کړې نو زه هو کوم راغې نو لمبي خو بالکل بیگم او د توبینا چې زانم بشکره منم ام کړوا او چې ځان بچکړو منو اينه وکړي نه گی تاسو کوم څه چې تاسو بتوري راواله او د نور چې چا عبادت کړي نو بدی مشورو کې دی بقتلوي نو تاسو د غلی پاتې کېدو بدغه توبشې هغه چې تعظیم کړي یاري بدغه شې فقطلو انفسکم قتل کې یوبلره وی شورو یو کلن ګرانه واه توازه خپل بابا کی عمره غو رشتہ دار نو الله پې سوورز غون د را وتهړهې درف دوه کوید چې دا انساندي وت بختکارې د نورې پژندل نه چې غزار به اورکونه تتی به شووکي چې پهزګونو پهکې قتل شو الله تو به قبلکلهڅوکوي چې بسې را وکل دپغې ما شو ظ کوم خیررو ل کوم دا کار غړ ساسو دپاره دبارې ای کوم پهنی د خاق ستاسوو سلام علیکم مهربانی وګی پتاسو یا چکل توبې وستا سلام علیکم نو مهربانی وګللا پتاسو او جوار باندې وکړه د خپل رحمت تا با ته وې او انسان چې ګناو کی نو الله دې تن خپل رحمت او توجو واړي چې ته کو لایق نه ده دې خبره ها چې ګنا سړیو کې هده پليڅی کنه ته څه دې خبره کوي ملائکه تم نفرت کوي الله تم نفرت کوي وچکه له دې توبو باندې نباست د طبيعت او جوکه رحمت په عمر شي علیکم و سره کې له ګناوه کې ملائکه د انسان نه اخو ولاړي ډیر تا نو کداغه وخت کې د بل ګناوه کې یا نشته نغیز چل کې ملائکه هغه دې لري نو د دغور نو د په بدن باندې ولیکلی شي په تندیو د لیکلی شي دا کار او په سره لیکل کله دا چې ګناوه نه مې د نبی عليه السلام چې دا لري سره لگے زنه داغه سره د سولې نه ایمان او تشیر کنه چاته به ری نو که دی توبه واسه قرایشی وتا اکهونه بیا سکه انده هو هو التواب الرحیم یقینا دا زګارګا کا په خپل نيوي لري د الله کلام و خبری یقین رازی. علیہ او خبره نو زمونږه یقینا رازي موسی عليه السلام ران سره او آیات ناروان کړې رازي چې په ایتل دلتا نو الله کلام کو دیو اوریدو وایذ قلتم يا موسى ایا ته چوي تاسو موسی عليه السلام تا بني اسرائيل ته یې کړه لانه من الکا مونږه را یقین نکو تاسو خبره حته نر الله جهرهن تر دې نو الله کارا بے دیمونګه ٹھیک تا خبره اورې ده زمونږ به علی یقین راځي زمونږ مقام خوینو جهارته نه مقام خدا غډيره به بيد به خبره فاخذتكم الصاعقه بس اونې ولای تا کوه او تان در آسماني بېجلی فراغ لوياونې ول واینتون تان غرون او تاسو قتل تاسو ورته مقام قتل جزا عذاب در باندې راغې چاویرې چې تان زرون کله به معنا ده انت زرونم رازي انتظار ان انتظار لا پدې انتظار کوي چې زموږ ته الله خپل تجليو کې مونږ به وینو ا دې نو باسر وي چې دا معنا ټیک دې احتمال شته او منقول نه دی ورته جرأت نشو نو تاسو کتل چې آزاد در باندې راغلي څک پکینو ثم بعثناكم بيانون جند کې لا تاسو من بعد مو دې کوم باز دمر تاسو نه ملشي اوه ازو دې شوینو او مصلي سلام اللاته پر دکو دعا یوکل نو الله دی ژوند دکراغه پسفاره شو په پریا دوکو. لعلکم تشکرون دغه بارا ته تاسو شکر اداکه او تابیداریوکه شکر ستور احسان ਕਰਨه دی دغه سره تابیداری لازم ده کسر ادغه ته شکر ویل شن خلکو بجو ویلو شکر نا نا نا عمل کې را وستل وظللنا علیکم الغمام او سور او ګمغا تاسو باندې د وریه کو دا بلنه عامتر سمونه عامادي پکلی اتدو پورا کیخه سورم در باندې وک دوه وریاسو دیچه راتلو نه مقامتی کی راجم شو کله بيد جہاد نه انکار کو او چداغه بيد بیو کله کله مقامتی کی او زنګل کې پاتې شو نموزاله سلام ته پریاځو خو چرمون مانو کو سورې پکاردې گرمیدا نو اللہ پہ را وستا او سوریو کمونگا بتاسو بانده الغماما با وریازو نو دیوین چه خوراک برا لنی پکار که بسوری پراتیو غجوگیو کنا وانزلن علیکم المن وصلو او نازل کمونگا بتاسو بانده من وصلو من یو چې چه وریده با دشپیز سلیسارا او دیده لگ کرنا سمر خلق چون چاپی ربا ملک ڈاکو نو سار با دیرا او سلوا مرغې به د وړې په نو ماخامی خامی کې تر هغه مې کې ورا لې ډېر شی به وي اوباز دی کباب کولې به سمګار وکړم څنګه دې ته داو چې هو د خپل ضرورت مناسب خوراک اخلی، د دې په ځای هغه راښلو خړول او ځین خبره جاوا چې بل وخت به نه جمع کوي بس خورې او غذا برازي دې په کې وخت کې دی، دې چې داو بل وکړو بل نه خرابې دي کنه نو بیده بی اوکلا دو دوارو خبرو خلاف ورزی اوکلا اولا اسمانیو محجزان خوراکو بی قدری اوکلا نوازاب کراره چولی تاوزنی امت نشفی اوکلا دوم دا د تیه خبره دا اغا گفان چی اوکنه دا سور و اقید چرازنو داد اغی سرا متعلق دی من او سلوه وسترین معنی کی چه ترنجبین او مرازان دا یو خوغ غوند غوندیو هغه برابر وره دو ارسیس بجما کېدو دی بیا لوګي دړه کول راړبه و څنګه خلکو ته دا, دا پکړ دي یو خواغ چې زه غوراب دي کمزوري نو کده یالله وراک بل وخت اكيد غسیدا په چمالدار یو خیف هغه سره شمتیاو بو خلک چې تا گاوانټي غریب لور کې وبوکري کنه داریم نه جامې وان داغتله کولو امه ن طیبات ما رزقناکم خوره د پاک هغه زتن چې درکړې مون تاسولرا امر امرت او امر نجکل قران د ماضی په هغه حکایت کی نبی او سره کول نه اي او مونږه خره د پاک هغه زقنه چمون لرا هو ال به قدری مکوه و ما ظلمونا نو دي نقصان نو کړه مون لرا ظلم منع خپل نقصان دا معنا چې په مونږه ظلم نو کړه یعنی نقصان نو کړه مون لرا ولیکن کانو انفصاهم یا ظلیمون لیکن او چه خلق انو سره نقصان کاو بیوی موسا لیسا نامتا تکتا مونگا خو من سروا د خواخر دخشیز نومویده صلی بلاشو دیر خوک خوراک در مزیدار ده خدای چه واس کثب شکنه نمو لداس خوراک بکار ده چه صلی پس رکی مکیو که چه روی خوزا دیگی ناغا خوراکونه او اختل رس طاغاز کر کی. نضاقیده پارو طویدیشو حیث قلنا دخلو ویاد که چویلیمون داخل شی ها ده القریتا ده کلیتا سوپه ده المقدسی ده سوپ اریحا ده چی سیده ایو کلو ده او تانسو چې سوال اغا ده کشتا فاکلو منها بس گرزه اخری ده دینا حیث شئتم کمزه چو فخشستانسو رغدا پراخا بحسابا فراغا تسر ودخلو الباب الباب سجدا داخل شهر دروازه دا عجزی که اونکی ولی چه دی خار تزای کنه نو دو, دو خبر با خیال ساته یه استاسو بدن دی او دویم استاسو جبه دا نو دو دو دوارو با خپل مناسب شکریه دا کوئی شکر بدنی با اون او بدن با عجزی کوئی سجدن چه پا عجزی سرا سرخکت با دی او شکر لسانی با اون کوئی ناغده دی وقولو اوایہ کلمۃ بخشش سو کو الہ الا اللہ وایہ یادہ کلمو ای حتۃ حتۃ د مطلب بلای جل لازمون گناو لو رجه مونږ پاکی نو په بدن بدګاجیو کې په جبهه دا نغفرلکم خطایاکم په دغه مونږ تاسو ته گناونه تاسو او سنزیدل محسنین او زړه د اجزیات وګو د نیکو خلقو چې کوم ګناګار دی ناګیلغه با خطای اوچه کم نیک عمله دی گناه انگار ندی اوچه لبا عجر سواکو اسم رخ کول خبار دا ننون دا قانون دی کنا چو گناه انگار تو باو باسی استغفار ہوئی نو گناه انه تری جیگه ماب کیگی اوچه گناه ندی کردی وصلی استغفار ہوئی نو دا اغا پی عجر و مرتبه سواکیگی نن بیا و بارا که چی چې کنا چه موسا علیہ السلام دی ما پیو کلا نا اغا و چه اخو خلق ویلو گلتا جرم کلی اخو جرم و گنانو دا اگا پا حقی یادو بیغم بری فاق بارکی چلازی لی اغفر علک اللہو ما تقدم من ذنبکو ما تا اخا چطو بخنقوال استغفار وی نو اللہ بدل مرتبو اوچتے درج بدل اوچتے نو ایک عملو دا پاردرجی اوچتے گے فبدل اللذین ظلمو قولا پس بدل کو اگسانو حق قول ده حدتتن بزه به حنتتن وی حنتتن او حبتن فی شعرتن ده به چه مولدانی پکاردی ده غنمو چه ما تشوی نیه غٹه غٹه سری دانی روغ غنمی که نه نگور ده حنتتن نه ده حدتتن نه حنتتن جغلو ده شاعرانو <تصفح> ده سه مبتدیعینو بید آویخا حسناً فبدل الذين ظلموا وبدلوا اغاثانو كذالي ماانو قولاً اغا قولاً اغا وعنا تالله غير الاذي قيل لهم بغير داغي اغاست بالقول بغير داغي اغاست بالقول بغير داغي دي تحنطة تا. ويغي تحنطة جوك نقول صزاقانو تحنط فانزلنا على الذين ظلموا بس نازلت منها باغي خلقو كذالي ماانو ظلم كلو رزان مینا سماء لا کار ازاب دبرنه یو زلیمو ظلمو بیا وی ظلمو ظلم تکرار دې ده په دې چې هغه سولم ښکارش چې دا ګوره ازب عذاب نه اوراګلې هغه ډېر لوی زیاتې کړو بما كانوا یا سکون فقد د دې چې نا فرمانې کولا فسقيكو د دین و تل او ذکر من ایمان پورته بي چې القول انقصوا من العمل كيف التبديل والتغيير في الفعل قرا قوال جدين زاد عملنا كم دمرتبه كي نچكل اغي په او بلاتوک بلادي دمر سزاګان شوي چکل په ودار له طعون نپستا له لوخ کې ساويا وزره کار کار کړه نوخه په بدلے کول او بدعت راستل دمرلوې ګناده نو په فعل کې وسنګي ها یقینا چې په فعل کې بداغې نه او خطرناک دي د زنا مستینو صنایات ښکارا کړل د بدعت چډرناکاره ګناده وګوره په یو الله کو بدلول باندې هغه باندې سمرا سخت سزا رانه نو چې تب ګره مسله بدلای او کاول کېږي چې فعل له سره بدل کو دا سمره د ظلم خبره د یاري خبره د جوازه برش او دې استقام او صالح بل نعمت او آیات کې چوبوقه مزه عليه السلام قال قام لا دام دغه مقام تی خبره دې پریازو کې شمولیت وکړ دي نو مزه عليه السلام الله تعالی تاسو الکو را قلنا بر بعصائق الحجر فصو من جاءوا بامزق پلی سرا دي غټلره یو غټو پرته وچتا فهمساق و مساء الاسلام سروا نحوکموشو جبادیو اله گزار ورکن ورکو گزار فان الفجرت قص روانه شوی من حقنتا عشرتا د باغینا دولس چینی دولس قومون دولس دلوی نو ده هر یو دل دل ده پاره چین روانه شوی قد علمه کلو اناسی مشربه هم یقینام پی جندو هر یو قوم هر یو زید اسکلو خپل مشربه هم چین چاري او او باس کي لګا نه ناغه بيجند نو هي هو په دي طريقہ بيجندل چې طرفو نو نو ته وي چې دې ترستا کوم شي ناروزي د غټن نو هغه بلدې خلکو دې طرفتا په طرفو باندې بيجندل اور اوس چې خلکو تحقیق کړه قاتلی نو باقاعده هغه غټه کې هغه سوري لیدل ور طرف تا کا زورا لوي او موینا وا او چې نيته لاروانش خلق به دا جر دا خو اشنا کار دی څګه داسې یاره داغس چې د یابونه د لولوي بخونه راجل دا د ګټ نهروي یاوه او دوای مو پسین ووي چې م قی یخکاره مثال نو چ بله اوس په ځانته رااکي د داسې دا هغه ګټ کې الله سر واچ نو ب ځانته رالی یا موټر چلے ل دی د اوبره اوباې <تصف> <تصف> الله هرس کولی شيخه ظمنکه بماخ باندې ده غري او بل نه ناباي چې د لوې بورونو شريټي بل لپاره کنه نو سور اوغ بهي هغه پريژني ابل زينغه هو چې نه لګيادي سبب کی او بروزي ولو اشربو من رزق الله قريه اسکه رزق الله نه ولا تعوف الارض مفسدين نو کېتا تاسو مگر زېتا سو بزمکه کې فساد کو انکي نقصان او فساد مکه وي الله جکم کې داد درکل دغه قانونونه او داگه پابندیو که نو خوراست که کوئی نو خلقو تا دا خبره کنه چه خلقو؟ خوراست که پابندیمش تا کنه لگ یایی چه سمره خوریشه ها پساد مکوئی خلاپ ورزی مکوئی دا دیل او خوراست که کوئی حرام و تاثره نو چه توجه داگه طرف تایی نو قانون ماچ ناشکریو گو رخا یو عذاب ذکر شو پبیدا بیه نو دویما ذکر کوي چې دنه آمدنا شکرې وکړا وای ز قلتم یا موسی او یا ته چې وې تاسو چې موسی عليه السلام لنسبر علی طعام واحد من شر صبر نشکولې په خورا کې یو قسم باندې واحد دمانه چې یو قسم دې کنه دغه چې دغه دوی من دې او سلوه خاطر سم یو دبر ناراضي دواړه فدع لنا ربك او علا سمږ د طعام را در خپلن لنا رو باسی زمون نه پارا هغه خورا کنه چې زره غنئیه زمکه من با کلی ها لکه ترکارې شو وقسایه ها او خدکیشو من با کلی ها لکه ترکارې دې زمکه وقسایه او خدک دې ترکارو کوم نور سزونه رالو او كيفه کوم خडकو زره کوم نور سزونه لګی کنه بادرنګ او αρګوزین دانه وګیرا دا پکې راغل و اسره کوم و صومها اوګد ده د کوم څوک معنا غلمم کوي په بهتردار جوګ ته واغسته او اوګد ده وعدثها او نسخ ده دي څو مسور مسورو دال جودا خلک نسخ و وصلها او بیاز ده دي داړو نه وخت له منو سره مقابله کوي ښه خبر وځي دا سياته او او دا ډیر ادنا چې زنه وغختل چې دمن سلو او چې دا اوغه بیاځو ډیر फरक به نه شته دا خبره ده زين کې وځاتې جوهر محمد رسول الله ژوندیو ناغیر له پریادو چې زموږ د پاره سوال وکړه چې ژوندې سړی نو ته نامو تعالی به کول شي چې د پاره دعا غواړه سوال صلوات وکړه اچھا دعا کې نه مو ای صاحب ګراله کاو کنه ټیک دا ور دانہ نه جایزونه راوځي دا شر خبره چې تر از یو قبر تدریږي الله سوچ ته چې ست زماله پاره لاته وایا ټداګه دا پاره وایا او بختله بیساره او تا ته محتاج دي نو داګه دا پاره ته الله لاته وایا نو مامله بالکل الټک نه هغه ته چې زماله پاره وایا لکه لړګی ته وسولې بللې هغه ته چې ته ما ورا کا ورتا تبه ہہ بهسا غو دې کړه زموږ خپل زبانه قدر او عزت خپل زيره هو نا دی اعتبار سره چې غر دې د اغم نشي روح او صغ هغه نشتا نو به دې صاحب په یو شان لیکره ټول غلط تر کې او بجن کې دلیل نشتا او دې کنه دا غلط خبره ده تاسو سوال ټیک ته ظاہر ته چې ته جو انسان ته وې چې دا ما لپاره سوال کوا او پدې کې هم خلق په نقصانو چو کلوی دازم مونده دا پیرسی براکت تیه <coughs> چو باس پا با مونده ارو اخر وزده مزیم دی ده بیمارون هم بچیو ده با نوی دعا پا خبل زی خبر دا خو دا اختیارات بوله نور کسی باس داد دا اگو سم پا اختیار کرده چو بس ده دخو خیر نمون با بچیو قالا اوی سلام اتستبدلون الَّذی ایا پاس بدل که خواله ایا بدل کې واړ تاسو هغه غوړای چې هو ادنان چې هغه ادناله کانتر دي لګ دي مرتبه کې کام دي بلذي بزيد هغه هو خير چې هغه غوړوي من سلو یقینا جوارو یو موجزا نه توراتلو به مهنته به مشققات راتلو لذت حلالو او ډېر بهترو خو ادي چا وختل لاغه غډر مشققات او کړه وخت او کله اخدا کله چیرې یخ پرې دی وخت نه کیږي ا کله وې دا بلګي غواړي دا وړې رې غواړي ادي له بوتر سې په کاريو ډېر ګران کار دی ادي سې شنو چا ګو کاريو څو زله په خدای کیږي بڼو خل کو لرسته نه کو نام سبزي وکنه تبه کاریغه په خدای کیږي حشرات خرابوي او کټ ز پربا به ګړې خبرې دي دل لذت او مګ شانت نشته لمن سلوه بشانت اندو بل دران دي کسیب دي جوړه کول نه بیا و بار ګرځو راکی با کې ابو محمد انس ده خدینا کبي از ده و کول سلام ویلو چي ده قوللی نو زمون مان دو تمران دې وګيګي ناګو وخت کې ودائم تنظیم مهمه ده پکو هغه د جماعت کې تدایوت ان راکیو که یا بولاړو بیا و بل جامو نه شکولې بوونه بو د دې ونه چاته سيګارټ سکلي چيله مې سکلي او بوين د دې نغله نه دی په ګار چا په سب کې ودرې کې په کڼو خلکو د تکليفي کنا او ملائکه هم تکليفي لهدا څه پکار یا داس څه جامي چې باغې دی پېټرول او مبلین ادا څه نه لګې دي لري او داګې نه بوين دي نو هغه له دې پکار چې په دا کته راځي موږ کې کم څه چې پیدا کړي نو دجمع غراسته مانشه او ماکروه ا عام وختونو کې هم دې په کارځي نماز واخړې چې دا خدا څخه تم کې چې دې نماز واخلا بیا غا اثر نې داګې کله چې دا یو وختل نو حکم وته سه اي بي تو مې او خارتا مصر هغه ته وي چې داګې نه چا پیرا اي هات شي او محفوظ وي څه دې خارتا فان لكم ما سالتم فيقنا اشتري سودا پارا غوځي وختل وضربت عليهم الذلۃ والمسکنا عذاب اول اقول شو بدی باند الذلۃ محتاجين او تبلشور پوری ذلۃ رسائی مسکنا محتاجی خاری فقری وباءوا بغضب من الله اخخشوا طغاظب کی طرف بدلنا دا یہود نصارہ چلی طول عمر د غلامے تیر کڑے اچره دنیا په مخ باندې کم کمزور او د رسوای کار دنہ بدی کی چته به له ترن نپاکي ته تئی چارو بو اخي کمزوری کارونه بدی بلدا چې دی بچره حکومت وان خپل مالدار بنشي او داسې موج کم بکی مالدار خلکو مودې ټکس دایر نه غي خپل ځان عجز اخته را کړي تاسې کمزور حالت کړتو په خپه شه چرما ولا سوار کړې ندان داګه د پارا ذلت او دانانچ کم يهود را پاس ديلې مسلمانان ټکې نو دا بووي چې دا کوم امتحان لګانا چې دومره کمزور وي او پنګي سره راپاسي او یو معزز مسلمان باندې ظلم کوي نو دې مسلمان شه دیول اتفاق نه جوړي دیول jihad نه کوي تاسو په ممځو د باندې خو دې نه خلاصې دي دیول jihad نه کوي jihad د ظالم نه کوي تربیت نه او دا اغی د دا پارا دا استدران رانی ویلی او مسلمان لپکار دی چدی اتفاقو کی نو دا دبا اکا شانو اغا مرتبی آج بی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگا کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا تنرزان کی ایمان راولا چتا تا ورخ پلتا تپ گلی کیو کنا نو دا ناکار خلق او رسوا و زلیل قومنا دیو مسلمان تا نګورو نگو مسلمان یو او اتفاق او جهاد جوړک ځاله کبه انهم کبه وجهه چې کنه د خلق کانو یکثرون بیاات الله او کفر کوو بیاات الله او قتلون نبیین بغیر الحق او وجلی پیغمبرانو بغیر د حق نه ناجایز ایوجل د ظلمون هم کړی کنا پیغمبرانو وجلی دی نوزلم کول خو صدع عزت خبر ده کزو دا وی چې هغه خوري عزتونه د څنګه انا جبان عمران وجلو لو دا لري تو را مړانه دا کو ظلم و مسلمانان قتل و دني ومسلمان هم دځري کړه چې جامع داغه يهوديانو دا عمل داغه يهوديانو دي خبره اخلاق داغه يهوديانو دي ځکه کې هغه کې فرق پات نه شونه دي ځکه ذلیل شي خاصو سره ځان رسواک چې په جهنم کې سخت عذاب وره څوک من قتل النبي من قتل نبيئا او قتله نبيون چه چا پیغمبر قتل او څوک د پیغمبر دلته قتل شد نو دا ډېر سخت عذاب و لري یوځو سره نور هم بما عصوا دا په دیو ځنا فرماني وکړه د الله د احکام او كانوا يعتدون اوجد حدنه وروتل د پیغمبران په کې هم وجود درحته ورسې ده هذه باب تتم مذكر كي إن الذين آمنوا يكننا خلق جمانا نولو دعوة كي دو إيمان والذين هادو آخلقوا جهودين دي سوكوي هادو مانا تابو توبه استرد سحيد عبادتنا والنصارى أو نصارى لناصروا سيدنكي كي هذا عسالي صلى الله عليه وسلم ملغير تيزان توي والصابئين أوبيدين خلقوا ليف لهم دين هذه دي دين نشتا سوكوي دا موحدين خلقوا ابراهيم عليه السلام مانو کعبه ته مز کو زبور به لوستو او ملائقه عبادت او سلام کو سو کوئی دا له کتاب او اور ډالره هر کې داخل ل مختلف اقوال له خو ابي اګه چاته ویلی چې هغه خارج د دین نه او مايل بل دین ته ورانون دا خیره څو چدي او پنو ما نه کامیاب نه ری کامیابې په شرط او په ته اگر من اامنا بالله چا چې مانو په الله باندې ول يوم الاخر ابروز ذاخر باندې انور خبره وسره ورای دي صالحا اعملوك نیکو د په نمبر طریقه د شریعت موافق فلهم اجرهم عند ربهم د دې لپاره اجر دې په رب دې ولا خوف علیهم نب يروا بدی باندې ولا هم يحزنون ان ابي غم جنشي دا باب وروسته کم زکر کوي تا وی کې د طقوانو يهود عيبونه زکر کوي شي خلکو تاسو چې په خوانی ادوي چې مونږ غيبس رواني یو دا هغه یې کار تاسو تللې معلوم چې باقي کسم رل وی عيبونه او نقصانات هغه دنیوي غپريزه د دین په لحاظ دا هغه کې یو زکر کوي وادماتول واذا اخذنا ميثاقكم راکه چې هغه ستو مونږ په هغه عهد استاونه چې له او تاسو بس هو با هوا غیه اینو ورفعنا فوقا کمتور او پورتا کلو منگاز تاسو دا پاسا غر ار غر تا تور ویلی شی یا خاص غر کوئی تور اغیه پی روچد کلو او تیوی خوزو ما آتینا کن بقوه واخل اغساو چی در کوئی امون تاسو تا پزور بقوه تن پزور پالا سانو تاسو دا منلو نی او پزور بیمانه اسو ہہ په قوته بزور او عمل او قوت سره د دین کار بوره چې کین اور پنار او بزور به کې او ا په اعمال کې زور که کین بالکل ټیک دی بله بده باندې سوال راځه شر اکرام خو په دین کې نشته لای اکرابه دین د دې باندې ولې دوم رسول کو چې غره په پاسره او چت کها هته ګټه نه یا وخت نه یا نه بلکره غارې پیدا پا سره چت کولو نو واخله او مخې تهرم جوړ ش تختې نه شودم خوا بهتل نو بسوار پرې وت په سج دانو په یو مخک بل پیدا داسې جر را خللا شه که نه اوس وروته بیا په هغې دا د خلهکو چې په داسې بیس ل په جبی په داسې وللی پهغوی چې پهې زنمونونه غار لر شو دی نو <تصفيق> نو دا سوال وکړه نو جواب دا دي چې دا غوره په دین قبول وکړي چې پاغي باندې زور نه وو مسلمانان خواغي وو دین خواغي قبول کړه او جرستې انکار کاو او سستې کوله نو بس پاغي وجہ پهekra پا هوش زور کوش دا زور په اعمالو کې راټیکته دا, دا حدود چې شتاب شریعت کې را نو کړه دی وځي دي کنه چې تا ځان مسلمان نه او دا دعاوې وګل چې الله ته غمارځته متولب اخلاق کې اولی حلال کسب نکی اغلاکی ارلاس بدانا خود پری که گی مسلمان ځان تاوی و چې مسلمانان رون رون دي او یه و شان دی مساوی دی فرق با که نشتا حقوق دی دی دی دا قتل دی ولیو که دا خود اکه خبر دا کنم چه تاق انصاف و حق پا ختم کو او د داس قاتل مرس دی و صدی که ناگه هم بیا حق و دا بل فکار داری چه داس اعتراضات پی اسلام باندی و صدی دن بالکل نه انصاف ده نوekra په عمل کې وا چې زکات نه انکار کړو نو ابوبکر رضی الله عنه نو بیل چې جهاد به سره کو 40 نو سره چې دا ظلم دی نه نه مسلمان په څه چې تر مسلمان انکار نه کې او د وګکه واخله بقوه سره وذګرو ما فيه آیات کې غوسو چې پدې کې لري لعلکم تتقون د دې بارا جتا صبح شي د ګونان بچي د اعظم بچي نل یو صلیبی زمو مسلمانم کلمې ویل دا سابئین کې وقول مو چې دیتو لا اله الا الله ویل نور بیا تاسو سره څنګه زموږ سره زکات اگر دیو مسلمانانو چې تاسو په کلمو بخلاسه عمل به تر کې نه اخلو کلمې تقاغاله نو ګوره غوښته یو صلیبی چې کلمو ویل انا من زاد تاسو مې کې بیګم نه دغه بصحاله نبی له سلام نو ویلې چو او کال دوه رسنه د مانځو ته وای چې لږه توره سي نو کې نو به شروع شو په امالوک سم متوالل ايتم بیا ده تاسو نن باندې زایل کا پسته اده دلیل او برهان نه تاسو لیدو اقارا اپاغه کوم چې غوياله چې اتعنا مونږه و مناله اجر استشن شو کوله فلاولا فضل الله عليكم ورحمه باست چرنے میں فضل اللہ فدا سبان نے اور رحمت داغ لکن تم من الخاسرین خامخا ی بتا سود توانیاں نہ جو سڑی بیمار شی گور <coughs> شروغ رمٹینو نموس کی نہ پران ہوئی گڑے وڑے ہوئی اج بیمار شی ربی اوی یارا کا خوشمکانن تدا به سبب د خالق روز دی ویلو تدا به زمون د پاره د عبادتې مونږ به عبادت کو بل سبنه کوو ٹھیک څه نجومینه واړو له خبره نو من شه او چخکار به پکې ورینه کوي د ریسین بغاړه آبادو طاقت چلو کو او یکنن کنه پیجاندل داز او غغاسان او چزیاتې کړه منکم تاسو نه تاسو دا به نوې چې نن نا کو نه نو هغه جدا خلکو ام تاسو س دی بروز د خالي کې د خالي په تعین کې زیاتې کړو فل له هم په مود ته کونو تی راتن خااصې شاپسو شادوگانان <coughs> شادوگان. لیله اوور او لیله دی چې کله زیات وکو خلي غته جوړی کړي د خاليور بهته ګډو منډونو که نهستلو نه بیا بیا بل او را چې را ځلوکوو چې معیان وختکار وککوو را نو خیله وکړه تبلیغ سلام وي چې دا الله دینه او حرامه او معموله علوما مې حلال او جائز کړو دې د ډېر سوچ وکړره دا سقاط مثلا شویانوري چې په پیلا باندې به اوس نه جائز کې ځانل کله بوي چې تاسو به قرضي درته وی مال دومره را چې مال <سؤال> اصله شنو بيواله <سؤال> خير نه زکات کې دا خبرې جوړې کړې پیدا مطلب کولی چې تاسو دماغ کې تړلو کې دنو دنو او ولې تعالو د اسروډینو کبه ټیک دا د دې اسرو تړینو په ارث کې هلې مکه ولا کله بنه اسرایل زان په زکات باندې جامع غستلو تپل غستلو چاله هغه ورکول په دې ور زکات غاړه نه خلاصيږي یاره وی پلان دې خریچه پسه لوشینو په زکات کې جامع والی خلقولا جوړې والی سپله والی و دې خپل قلنا هغه زکات غو بغاله پروتې هغه په بیګې نو به څه ور کې زکات نه له نو پخې له باندې چې دی په یو ولا دوه مرغې ولې چې نو مبا په نو موږ زکات به زکات اډې نه دا کې او خارانو ځانګونګار وې نو دی هلې او کړې او ښکارې وکړه الله او ته شاد او غانشې نه شاد او غان شو څوک وي چې ظاهري شکلو نه ټکو او عقلو نه ما څه شو خدا په وکړ کاندور وې بهتر ده چې ظاهري شکلو نه هم بد شاو او شادوكان د جورسو خبر بهینه شو کولی س جریان لاجلو به وملتا د دې وظیفه پاسو ټول ختم شو فرعلناها پس اگر زلمونګه دا واقعیا تفصيل به صورت اعراب کې راځي به ان شاء الله اگر زلمونګه دا واقعیا نکالن ایبرته لما بین یدایها د دا پارا داګه چا چې موجودو په دې واقعیا سره موجودو د وخت کې اداګي واقعیا وخت کې وما خلوا ادا پارا درست خلقو د دا پارا داګه چا درست چاسوک موجود ناغي مولیدل چې دې ګنانه باتو کنه او چاسو زروس ترادلن ناغي مولیدل او دا دا یا او ویریدل دواله زایا د امانه او معنا د من پروخه تقارل اغه چا چې موجود او ير سترادلن کو او ماغظ تل للمتقین او عز دباله یریدونکو امتقیان سبذام امت مراد اخلي درې مغبره فکه موشه چغواله لکې محبت اندازونه وزیر ندی پاره کې هېرو جوړه کړې وای او قال موصالح قومه یادګټوی له اسلام قوقبلدا ان الله يأمركم يقينا تا ان الله حكم دي تاسو ته ائ تاسو به بقره چې تاسو حلاله کوي واه دغه حلاله کې ها ننجو سره چې بایتي واه خيارات نه ما سوې چې سره څنګه واه توراس بينا کرا غور زده ساته خلق دي صوت القران کې یا نور تفسيرونو زده ګي اکثر بیل لیکلي بیل ندل هويده نه وي بیل هويده وي بیل لامن واه يا دي غاې او بیل د پاره څو راز په اړه به کې ميغه اله لكه قالوا اتتخذنا هزوا او هي اين ای څه تمون لره پټو کو سره تمون سره جب شپ ملګا وکړه غره تا چې د دین په بارا کې ته دا څوارم سره تبهه سره په ځای سره ملشيره مازله پازناوي علاوه کې ما سره وګور دا دا خپل لګي دا غپته دې تا کوڅو کې دا غوي باید ته نو دې وي اته تا کې زنه هو زوا هغه سره نه سي سره مشغله کې مزح کې یو ټو دا یو پښ طبيتي ده فرق دی ښا پښ طبيتي په خپل ځای دین لکه څنګه چې اغه بډای راغلی نبی له سلام ته وی چیرې بډای غانې به جنت ته شي نبی له سلام او ته نه بډای غانه باندې جنت نه خپاشو ډیر نبیان ابي له سلام چا ته وی ته پوکه چې زه نه غډای بنے اا ځان شي به غانې دي یا یو راغلی وی ما لوخ راکا نبی له سلام او ته چې اوخ نشتا اوخ بچیش تا هغه بیا سره سره ته دا زره لوخ بچي دا کوم دا اوخ نه اوخ دغه गोष्ट بیا ته وې دا ټک دا ټول قضای نه شې خاندانه ځنه لشه پچموزه ځنه لشه په دینو کې غوړانې چليږي ښا ا علي اعوذ بالله وسلم صلى الله عليه وسلم پناه غوړم الله سره ان اكون من الجاهلين ری خبرنا چې شمزرنا پهونه چې دین کې دانه اخري کې کوه جاهلي ابد الله ننې خبر صلى الله صفات ور دین نه بنا خبره <laughs> قالوا جلنا ربك او ياغي وقال زمون بارا درفلن يوبيل لنا شبيان كي موتا ما هي دعوا سنگले عمرے سنگلے قال انه يقول وموسال سلام يقينا لا فارضن نزاردا ولا بكر اون فارض اگ تو چومری والی گڑا شی ذلك درمیان اپمنز دوار امور نو نصف دا پمیاز دو بکرتو نو فاروزن کی دو میاز کیده ان خطو لاؤ مقام کیده تفعلو ما تعمرون پس اوکی اغا کارو جتاسو دا حکم کیگی ان غوالا لکی اریو غواشی زور تا پوسنفا کیمکوی قالو دعو لنا ربک او یاری او حالات موږ د پاره یلپستان چې بیان کې مونږ ته مالونو چې څنګه درنګ څنګه څنګه دې او کنه چې کار کوو چې بیا بځیو شي ا کوم دې رو کې ار وکنه دیو سره ساي تاسو شخل یو شل به زیږ مولان به ځنګي دا غي مو چې کار کوو چې بهو بځیو کو نو رنګ څنګه دې وَيَمْسَا عَلَيْسْلَام يَقِينًا ٱللَّهُ فَرْمَى إِنَّهَا بَقْلَةٌ بِشَكْلَايَ وَغَادَ صَفْرَاءُ تَكْزِي عَلَى فَاقِعُ اللَّوْنِ وَخَالِصُ لَوْنُ بِذِي زِيَادَةِ الْغُلْدَاق بِجِنِشْتَنُ سْبِينُ نَتُورْخَا بِالْكُلِّ خَالِصَ رَأْنْغِري اون فاسترينويچ گِدي شِدات گَسْمَواگاني مَلَسِن کيا گَوَقْتِ کِوَيَمْخَا تَصَرُّ النَّاظِرِين قُلْ عَلَيْكَ تُن گُلَر چُسُوکُتَ گُورُنُ بَسْتِرْ خُشَالِي گِ او نن از را کېدا بون نه نه کنه تسرر الناظرین چې څوک وګورنه او شاليږي دا با نظر غوري ته چا اختیار کې نه دی او د الله نه وانه یواز حفاظت بد کیږي د روغ مایا وړه د خلق خدا عدالت ګرځیدلې کته و چیرې مثال باور کنه شر بیګازمنګه مشرمنه جوړه ندی بوې وایو له زمونږ داګین داس یو چې بس انسان بس زمونږ ته تمکه دي و <تصفيق> او ګټو وجه زمونګه ساروه وای امغه اخر دغه نه ګینه قرندوی زمونګه هغه دوه درې مورزه دکشان له لاله او چا دا شوه سوا حاجی ګور په درو دا وی چر نظر نه بچ يرادار نظر نه بچ کېدل په درو غور azi او کله بس نه کې به نه کې څه به تایو خره او کله او خره کله نه ape pa kiyo sara اجا خرڅې کني بیا وې یې راسته په یو ډنډا وا هر وخت هر وخت دا په وشم له ویایي خلک براماته دا ویچې ته نظر نه بچ یا وتا ځړې چیتارو ځړ ګور د میخه غاله د جتو ګورو ځړ کېلې به ما شمانو ته تړلی شلېدلی یې سره د نظر نه پدې بچ کېګي سب الله یقین نشته چې تا الله ته دا وې چې الله ته تم سپاره ده کله ټول دنیا او د ګور نو د دین لوی خبره بللښت نکو ان جگہهه تا ویژه زړی چیرړې او زړی چيتري ها زړه پوښتوه کېسه سوي دي شي زابلایتا چيتار نو په دې باندې واستا ساروي بچيږي الله چې په پیسہ لکړیږه نه سوګ نه بچيږي ها اگر نه سوالو کې جلاته حفاظت وکړو ورده ته دے کاولاته کار چي وللاته به ساته لړکه کټوه اخره د انیش بچکولې نه اله اډو سپیکر پاره ته ګور دا د خلکو عقیده دا ادا مسلمانان دی دی په جهاد کې ها دی په فلسطینو غټي دی په کشمیرو غټي کم نه سړی آګي عقیده نه دا صحیح کړي تارو صاحب وره ماشا الله الله القوه الله بس الله سمو کري کړي یاده کیږي اول خو دلته حفاظت کې ګیس باندې کړي نو په الله اعتبار پکار دی او ګره په دې سوزونو باندې حادثه کرا دي من تعلق شيئا اوكله ليله چا جسوشو زوران کو لګاو نو بس الله هغه ته اوس فرجدا وسه تار سپیک بري بچي نو بچي کی بیا دې ته سوز بګار رکر نو خاستغوا او تسر الناظرين او سوفيدا نفس اوموي چي سو بيد دې نه تعبير کينه په زیان رنګ سره چې نفس يادي چ دې ډېر خلګې دې بګوناون ورزين نو زیان رنګ दे क़तल का दे हलाल का दे कमजोर का कहल दुअना रबक व अरि वरा दम न पार दरा फलना यबयलना ज बयान के मुतामाही चदा वसंगद कार का सब कही केना इन अल बकरा त शाबह अलैना याकिनन दागा गड़वड़ा शाब मु बांधे व इना इन्शा अल्लाह ल मुहतदुन हो याकिन अल मुनकजरा ला उगारी नقام نو خبر برابر تا گرانيږي ترې شا خبره راخه اچي او دوته یو یو د کومند له ډېرته عملو کا بیا پېني نه وي او ان شاء الله وي نو بي الله اسلام وي او چې کده نه وي نو بیا تا گرانه او بده وتا مسلمان له پکار دي چې او کار کینو چې خامخو چې ان شاء الله هغه بقېږي چې الله وغواړي او چې داز وي چې الله وغواړي اعظم پیر وغواړي یا بل څه کوي ته نو دې ته وي شرک چې په راجا کې الله زره شرکو تابنوا اخا مختار حديث ويل ما شاء الله وشاء تجاويلو نبي عليه السلام تا الله غير تجوز الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحده قال انه يقول وموسى عليه السلام يقن الله فرمى انها بقله بشكلا يا لا ذلول نكم ظهره ذات مهنت زركلي وكم ظري كلي لا ذلول مهنت قد سنه كم تو سیرو الارو دا چه اره ازمکه لرا وی کار نکی خواه ولا تسقل حرق او نو با کئی فصل لرا نجوتی دانه اراتی دا او کنا داوی اغا وقتی بسارو باید دا کار په دا پغوا گانو په پغوای باندې دا کار کی په پغوا با که کم کز بی دا کار د کار دا کار نگستیش و دستور لیده پارا گوری دی خواه گوری فرق کواه سر پارا خوخه او سننه دي کچره دي خره او د دې پټي دا کار دا پارا مضبوط غون دي یا سانداشو یا سیدا خو یو اپیل ب موږ د خلکو ته گوچ یو مهرباني نور قصہ کوي ونن سبا موږ چوینل خمالدار خلقتي او ورچو فصل وبکین داس یو کمزور خړپتړلي پارټ باندې چ هغه بالکل خرابې درا پرې ووتوي نو له خوراک ته پوسه هم نيک نه تو تا نه پټونه چی چی ا دې ساري و تدینو ما دې غره پرانه بیا خاص کړو دې او سړی بلا جې دادي په کار دې چټې بولي لګي ته ځلې موټرو لګي پېټرولي ول واخلې غټ خوان ول واخلې نو پدافه کمزور او خراب باندې چاږي پرغه څه کړو دا نه نه به نه کی نو غرهたり ټول راټګر ټول درانه لوتکیه سره لوصله هم دي دا زیاته همکه غره کدی ازارواله نه وځي لبلان نشه نوخه خلاکیو مالداری هغه درځل مازیاته کې پلو کې یا اتفاق شتا یا نه اتفاق ده خلاګه زور د ساري نه استل نه دي په کارخه نو ساري ته او په والو په ټکول باندې اره خلاکی ستو پس نشتا نو ده باندې اسرایل شارینا پسلو بکاورستو امه ول پهنبي سره کېوي وکولا مسلمتون روغه موټدا بچداده عيبونو نه لا شي ته فيها نشته رزق پدې کې قال الان جئت بالحق او یې وسط راتلو بل پورا بيان سره وز د پورا خبرو وکړه نتابتا مل بيان تام تا پورا خبرو وکړه حق امراد دا نه چې ګنوځ درشته اوي نه نه حق امراد پورا بيان خلا بهوا قد حلال اکلا وما کا جو یم حلون انز دینو جدا کاریکلوی انز دینو جدا دا په الله و تاسو څنګه کلو وینم ادا ویو سړیو د مور پلاړ ته خدمت کوو د مور نوې دا غوا غسر واخه او دي چور پس ګرځیدنو پیمنتا وته چته سواळे بدل درکو ناغو ته قیمت ډیر خوې پیر دې غوا د سرمن برل د سرو زروډا کنه بس د قیمت نه دی ولا بیا دا غ اولی ضرورتی او تکنن او فسرین زکرکی اصلا خداو مچه صلویخ کالا پس داکار کلو نو کدا خبری نوستو اقیاب یا زان لداخا دا بیاد اگی بل او و ایزا قتلتم نفسا او یاد که جا قتل کرو داسو او نفسا فاد دارقتم فیها اختلاف امجور کی او قبیلی بل, بل بل بل بل والله مخرجن ما کنتم تکتمون الله رئیس ټونکو هغه سره جتا سو پټول الله اخګاره کوي قتل کړو یو څړی عامل ننو هغه وځله دمال او دلالت لپاره نوبې بل زغورغلو چې دنګل کې او داوه په بل کبیل او ګرځدادی وځله ناغي وکړه کوم نده وځله نو جگړه په جوړه دا نو یو قوالدار چې موسعلی سلام لرا لکن نو حکم تداري روس ترازی چه دی مړي یو اندام راولې دلته د ګزار ورکه دې بجوندې شاله بووي اوسو کوج دې وته چې واه لاله کې نغېږي در یو خبره غواړو ترا د بلوي نبي اروس چې کله غوي لاله کله اولې موږ به دور وخبروته نو به تر تدبیر کوو دا رازی چې دغه خبره ځان لوه او دا نه خبره ځان لده دا به او کدا چې شي جوایز اب حقړوا هغه وخت کې د مړي د خبرون شوې نبي علی صو صمون خو ریسانه ص چې اتفاقيات شي نو یا اتفاقيات تي ایا مستقِل ځان ځان لواکيات تي ثقل نضربو فسو منګا او ہے دلرا تباده ها بابا ګان خپل سرا سوا خبر ځان نشو سو کوی دا کنه چې دا غوا پاندامه وخت نو غاده ځکنده واه غلاله نه واقعه مخ کې پیرا شو او ہے دې مرلې لا خپل اندام خپل باقي اندام خپل سره چې دانهسته پدې هواه او یا نه سول زاس اخلاص کې چې وونه هغه څنګه دې سره په پاسې ده پل قاتل او خو نوم ولا واه په چې ده دې زخمونه نوینې به دې بیا پریوت ا جدي تاسو سوچې د کم وخت واقعه ذکر کړي ا دا یې به کې خوذ له چول الله به کوي دا یو قتل شو باغ باندې پران کې مستقل واقعې جوړش وا انن چوارینارو تپوسنشت اگدیکې کړي وځلې پروتې واره سنشت اگدیکې بوجو کې ټوکلې کړي پروتې دا دې ولکيو ټوکلې مونږ ته یې رې دین سانانو دمره به قدرې جوړل شو نو خلک جاهل لیکه دې بسوک بووکې چقې سانس ورتوي نو یې دا ظلم ديده حق تلفي دا د بند حق ولې اجه دا دې بغیر ټوله نه دا حق دی جاغه دې په بوجو کې راول ادا کې دې کوي نه دقا زی که دخورو نراویست رو را تکلی کرده زکن زده حقون پورا که در سو کساس نشتا نو جاهل بسو که بیدین او مشرک مزاج بسو که دهریا دا داد دا پورکولو خبره دا تو کساس چود که بیاسو پت بمسو کتل نکی و تی در سو کساس نشتا و تا ده اسلام قانون تا در ظلم ہوئی نو دک کب آوری چه دقا زی که <تصفح> لانزه که وجل ده و گرما که وجل ده اړه هغه په څنګهل کې څړلې دې وځلېږي روحانه بها واقعا تورې د اسلام نډک او بلنه کې په کور کې قتلته تللو وی وځل دا به ته او دا یو ځبې مل کنا هغه ځان تدېر څه ولایز دوی او ډیویل په هغه غردان پغې کې تمر واقعي چې د مرګونو چې د شمع نه بهار دي سرګونو باندې د اسلامی قانون نه تبع لا انسان حق ورک دا وز خبره كذلك يحيي الله الموتا درن ژونندې الله مړی قیمت کې بیم ج کوي وری کوم یاې او خیته او سرپل قدرتونونه کم داخلون دباره اوسو چکي او خپل استګې لی دل او بیامنین کار کوو قصد خولووبکم بیا سخ شو زلوونه ستاسوو منبغ د ذلك ل پس د واقع هر ملیدل او ژونم کل صح کل حجاره دی په شو د زلوونه پهشان د ګټو او اشاد دوقه بلکې زیاد پسخوالی کې طوروالی د ګټوم زیات سخ حدیث کراځي چډير زيادت لوري د الله نه د الله رحمنه هغه شدي القلب القاسي هغه زړه چې هغه سخت وي څنګه څنګه دل دي اول رازي چې سلور خبرې دا بدبختی نه خري جمود العين جمود العين چې استرګو کې جمود پیدا شي کلا کواله راګي نبا کې ځړاستا نبا کې اوخکشتا نبا کې سيبرت اغست ندای پښتن فننده ها اډغ شاندی قسوت القل د زړه څخه ولې چې هغه سخ شيو اثر پینې کیږي رحم پینې کیږي او طول العمل اوګدوګ دو امیدونه چې بد او کومه بد او کومه وبډا ولې کوم په 500 پېتو کال باندې ترما کګانه کېو ندا څخه امیدونه او ااخری ویروس په دنیا باندې دا غلون خبرې وې دا بختي علامه الله دې تمونو ټول بچي په کی. ګاٹو کېم پېژستا دل تاګه ذکر کې و ان من الحجاره او یقنا بعضه دا ګاٹونه لما خامقغدي يتفجر منه الانهار چې بهيګه دا غین نهرونه یو قسم ذم وان منها او يقنا بعضه دین لما خامقغدي يشققه او يغوجوي فيخرج نو وئن منها يقينا بعض الذين لما قام قاقه يحبه تو چرغلیګ من خشیت الله دیار دالانا را ورغلی ویل وی کټان دال دیارنا ابل سو فی ته خشیت نمراد انقیاد دی چګوره بغټه کې ودا تا به د ارښتکنه ک دیوال کې لګه کبه دیوال کې وای کبه لنګره دی جوړکړه ناګه بای کڅبل سشیر دی جوړکړه ناګه بای, بای. خو انسان نه د چې rectum زه لګوم دا غینه به د ورځې ترتیب دی دو مسلمانانو کې نه دیږي کنه تا غواړم ته کاردار چې تاکي د ګټه په شانتیا به دیری وي چکه کار له پیداې ځاخوږي کنه دیو زې نه دیږي ها په ریانه بهاله انسان لووند بازار کې شعور پیدا کا نو په ټګټو کې دا مراسته او نووي له سلام په خپل وخت کې ویلو چې دا یو ګټه ده جاهلیت په کې به تدی سلام کوته زبراتلم <تصفيق> او زه پیژنم کله بیا غریاد و چې موږ د سره محبت کوو موږ سره محبت کی او یا غمون د کجوري چې نبیلی اسلام دغه خطبه وي چې منبر ولا جوړ شل اغه را دی خو شونغی مون بیا جوړی لوخه <تصفيق> بیا ول نبیلی اسلام تسلی ورته نو غلش مې انسانن چې استاد اړه په سن ریکي و الله به غافلن ان خبره اما تعملون لا عمل نج کوي تاسو دې زې پر دا, دا وقیا ذکر روستو د موجوده خلقو څلور فرقه ذکر کی باطل اول باره کې محرفین دي د الله کتابه بدل کوه افات تماعون ایتات او عملره مؤمنانو اي مينو لكم جديبه ایمان ورو دي توسرا او د دعوت مومنی وکد کنه طریق ومنو او کنه استلیو دله بدی کې يسعون كلام الله او ری كلام الله یو دا چې کله مزال اسلام بولو او د الله كلام اور دن جواب سره له اور اگے بدل کو سم یحربونه بیا بدلی اگیلرا خلکو تی چموته خدا د احکاماتو وی ٹھیک ده اور بس اراده دوم وی چګورکم کولیش کنا نو کوي اجه نه شي کولینو خیر دی دیو سره پاکستان نه جوړو اځین یسمعونک کلام الله پوهیږي په کلام د الله باندې په تاور ځان خپو کوي سم یحربونه بیا بدلی اگیلرا هغه کې لفظی او معنی وی تحریب وک داسمعو انده معنا سري راځي خله پوي څنګه حديث پاک راځي خليوي رسول الله غملو ته خبرو خليوي و چې دي وکه خاوري دلاغي اوريدو مطلب پووا کنيوم ده البازو چې دي وکه بيدیو څپوي وي ول ورغلي دې بګره من بعد ما عقله فذا جنا جحب پوشو نبي بدلي وهم يعلمون ادي پويږي چې دا ګنا ده دغه مړلا منافقان واذا لقل الذين امنوا كلو شوده مؤمنان سر قالوا آمنا و اي من ایمان راولې او سلام علیکم او وایدا خلا بعضهم الی بعض کله جوداشی بعضه د دینه د بعض سره دا راتلبا نو مومنان نو ته په فخر کوي چې ګورې سمون په کتاب کې دا سره غلی وی ښا چې پیغمبر بارک یو داسې بصفات یو دا مخ کې آیات کې چې ګوره د الان کتاب به بدلو چې پاره کې د نبی علی سلام داسې فاده راغلو چې درمیانونه به او کوړنده کوړنده وختبوي کولی او دا غ شانته او تور استر کې بي نو دې زالمانو به د جړ چټیر دنګ بي نه له یو وختبوي ها آشنا استر کې بي ورته دا نو باز چې په ټونو باندې مؤمنانو ته کول لازم په پخرو نو نور به په راپاسه چې زالمانو تا په سیاست نه پويګ داسه کوي چې تاسو لا وای سبب دې تاسو باندې د ګریوان نه با اوي بايت.. warnedهم... بچ دا استاد په کتاب ها نو د دې تاسو سره دی دي نه بیا اوس سره کوي قالوا وايدي اتحدثونهم اايا بیانوي تاسو د مؤمنانو ته بما فتح الله عليكم هغه څو خدلې دلتا تاسو در عیزته درکلې تاسو ته الله تاسو په کتاب کې بیان کړی د پیغمبر صفاتونه دي د دې پېش ګوې دي د بلکی تاسو مؤمنانو ته غوې دا به وګورئ دې پاتې چموږ صدالایل مونږ درې پیغمبر د پېغامبر د پاره یو حاجو کوم به عين درات به کوم دې با غلاب کی تاسو باندې پدې سره پنځه درات تاسو چې دربد طرف نو ته دلیل مېلاوي شې کنه نو تاسو سره بیا جواب شته دا کولاله په کتاب کې ها نو چې تاسو ته دو وایي 14 پو تا را تشتا نو خ بیا به تاسو وایي نو تاسو را ځان تل غراب سره غلاب کې تاسو پدې باندې هغه اغلیټو باو اوله تاکلون تا دمره سوچنه کوي arre خبره ته نو څه سوچ پکاري کنا قرآن جواب کوي څه ښا داس تاسو رکه شران ز خلونه پته لګي ول الله تار ک معلوم دی او لا يعلمون اياته بوېږي ان الله يعلم او دې خبره چې یقینا الله کوي ما يسرون باه سديه پټي يسرون وما يعلنون ها سديه ښکار کوي دې په ټوکر حالات مالمند ملزدا دلائل با الله ته پیغمبر پر زریه مؤمنانو ته موي پیغمبر ته به موي خدا جا اعلان دینه پوي درې اميان خلق د پکهي خور پیاو دي نه کتاب مني نه دلیل مني او چې جا و د سووي وي বাস্তیق تن انویل او د دینه اميان خلق شري لا يعلمون الكتاب اجنه پويګي په کتابو الا امانیه مگر ارزو غانی توش ارزو غانی ها ارزو غانی پیده نه کنا څوک امانی جامد ذکر کی ارزو غانی امانی تلاوت توي چاغي په کتاب نور نه پويږي او ته تلاوت پرادې دي چا هغه تلاوت هم داسې چې بس ټول ګړ وړ نه په کتابواله وزان پوه کې کوشش بکې وزان پوه کې ووري زاکي نهږي او تلاوت پرادې دي هغه نه <تصفح> دا به سوارلس علم او غواری و ادا به دیس رازی کنه جتا معنی از دا کنه سوارلس علم او که بردیر علم او از دا کدی ها دور ازان هم دا و جتا معنی از دا علم او بو سارا بخبل او رازی کې علم او که پریوتی نو, نو ورک معنیتا سامش پس پل خبل زیده دول شورو که الا امانیه نیو معنی داره دا. چه تلاوته او بال ارزوگانه کورا چه توده خبرو که نابو زمون غولا پارا جمع کې دا مسله کوي چې د لوی طاقت ته ها چې لغتونه راځو که څه هم دا لري آتا لاسو کو کېشته راوي استا دا به ما شونه وای کېشته وړي چې جوړي راوي کې پریزینو چې څه شي راسته او چې لاس کنه د جنت نه کول راو واست یا سره دا خو دوه داري کو سي خبري نسدل په دې باندې هغه په کتاب کې چې زدا دا ونه کومه ځماره داسه تصرفات ځماره داسه اختیاري چې درې پیدا کارونه وکړه نو په خپل کتاب کې هغه دالی کې په څور ربانی کې او تور په دروغ جوړه نه بوله په هغه بارستونه دروغ جوړه ده دا کار کړی وروهن وګاره د تخته ده دا, دا, دا. دا خبرې دي او کنندې داسه واړواله کتابونه وکته نه پایه کلا نو لري خبرې دي هاغه خو پریځه غوښوي ځان ته خلک دا واړواله ځان دروست پیران میران دي ديله داسو اکیت گرزولی چې یې تر دې پورې کنا چې د زنان سره روکیو یازی او غمل شو ال 10 اگست او جړل دې چغه والے نو چلالنو پیر شپي او بزرګ نغادې جل نظر نغه بلا سو او مار شو او خو دې شو لوندې ها دپ کې دونو کلی کلی شو دې خانن ارزه بټیګنی چې بگیتاب کلی کلی څه کتاب دې داوالي وله د بیسکوټو په د بیګې د کتابونو یو د جلوځي کې څه یې په نو باه یې چې په ولیا دا څه واقعيات جوړې دا نه په خلک نه الا امانیہ تو ارزو ګانه به دلیله واقعیت او دروغ اکاذیب ماناله و انهم الا یظنون او نړۍ مگر ګومان کوي قویل للذین صلوا رمضان قویل للذین فحلکت دبار دغه کتان یو اكتبون الکتابه جلی کی کتاب به دې هم بغلول اسونو باندې کیناستل کتابی شروع ثم یقولون باوای هذا من عند الله دا د طرف الله نه دی دا کتاب د جده الله د طرف نه ها دې کې سوې دې کې بدک واقعاتی ها چیرې ډېر لوي تا قت دې اځي جمعه ته وڅټکنو وګه ابلوته مينته کوو چې کیه جوړنه کو ګراته اجه تو په کونو د مزمري ز پاخناست اجه نه څه کونو مار راغستو پاغره شړل دا وکه اتي دا غره دیمو د خلکو سره نه وایو کچاو کتل اکثر په قانون کورونو کې بدای زړې پوسټریو مووی ني چا ولي او دا خبره جوړې کړي دا پاک غره وګورې کا دېسترودي سامانن قليلا چواغلي بده باندې आवाज لګ سامان قیمت توي او چې د سشپ आवाज کواغستې غې توي سامان نګورا دروغې جوړ لده ځانه او بیا پوله لګې دینو ګور نه نشری په جوړ کې دا وی نه نشری ختم شریف عمره ثواب دي نو شورو وګ په خو غوازه دې نه گو په ترس ترې خاتم ګلوي دې دې یو ختم عمره ثواب دي نو خلک وی به ثواب وشنو چاندې من دی ورکی دا دې لپاره تا دا کار کو کا. نذین نتا دا جوړ کړو فویل للذین فویل لهم فهلاکات دې دې لپاره مما كتبت ایدیهم ده دیوجه چې لیکل او کړل لاسونو د دې بیرګل پکپلا نه سبته چاته وک الله تعالی د الله تر په وویل لهم او هلاکت تر دې لپاره مما یكتبون ده دیو جنا چې کاسب کوي ګټه په جوړه کړه وړه د الله په کتاب بک سبنه جوړه کا او ګټاو رزق به بده نه ګټي د رزق د بار تعالی الله پاک ذل اصدر کړي محنت کا مشقت کا کلو کا او دجین کار په کا سب باندیم کا نو او دیسو چکے چې دا هغه خلکو وځه حری چې کتابونه لیکلو چې پای کې دام بیاو خلاف خبرې وي او د اولیاء او ذمرا کرامتونو ذکر کړو چې د اولویت درجه ته رسول او رسول دغه کاته بمحرم شه دغه راځک هم حرام شه او بل تاسو ته اول کې املی شوګا چدہ هرې بيمارې علاج الله فاتحه کې اخرې نو دا هر مسلمان زده کوي دا دندې قران دی وي دا داره خبره علاج دی په دې کې ټول قران دی وي چې حاجت نو خاسکول رسول کې خاص کول په کینه یو هغه چې په حدیث کې دا ثابت نور نو ورځ خاص کول چې پلانې بیا بیا وایه پلانې سي پاره نو په هغه ختم دا ول نو شروع کوا خیر در سره بیا دیا قران وایا اسوال کونه الله به قبلې او داسې کف جوړ چې پلاننی سره ایاجه ده ولې بل چا سره نه شتهناور مسلمانان نه دي یا پلانی ته داغ دوته شوي ده څ دته شوي ده نو ددي دی دی وجه دا عام زه که کړي چې دا بس کسب کې نه چې یو سړی پ مشهور شو او پراردهنی ته خو جوزانانانه دی هم را ځي او لا من خللاو نه یو درو کړی سبا بل درو خوااره دیر پار دپاره چا ل ډانډو چل اور زه کو دا زه کوم دی خوری نو چرته نه په دې رازک پیدا شي نارا څنګه ولادي ايوبه دين بيجني کفابت نه جوړه وویل الله مما يكسبون وقالوا لن تمصن النار بل ادل پنجمه وايلي چر به نه رسې الا ايام معدوده مگر اسور و ذشمار للشوي چيام په دې سخي عبادت ਕਰੋ سلو خردي يا ور و دي شوقوي چا سړي سمرا پاتې شو دنیا کې او روزه یا دیکل دینا چشماری روزه دینا با مونگا ورطزو بیا با مونتا ورطزو نوی خواه خواه قل اتخذتم وعایتاسو اغفت عند الله عهدا دا اللہ صلا وعدا اللہ صلا وعدا کلی کنا او غویل شاوس لگی روزه بیا با ما فيه. نو اشتداسس وعدا فلن یخلف الله عهده فالشریخ خلاف نکی اللہ دا وعدیق پلی انتا قولونا بالکوایتاسو علل الله ما لا تعلمون دل الله بارک یو ستا سپنه په ويګي دل الله بارک بهوده خبر چر نه کوي بس ما بام کی نه قانون ته وګورې کنه سبب وباسه له ماکیږي ندان اپو خلقو غریب وې مونږه دا خلق دي انبيو او اولادي غره یو نو مونږه تاور نشي را رسېده هه ټیک ته ګونام کړل نو سلګي روزه براته او رش ابيابس نن مسلمانانو کوم باز نه اپو سړی به خزر واده به جنم بیا وځوکراو بس ها کله ټوکي کوي چې موږ قیامت کې څلور چا شاته شو په پټ روان پټ روان دی بل ورشو ها داږي چيو سړی بار ملک تزي نو سمره داغه سامان چکیګيو داغه ډاکتري کېګيو بیا بیا کټی شي دا دمره والی خبره نو دا ځنه سپورې وته اول دا به تلار شي دا څوکې مسخاري نه دی پکار دی سره عمل صحیح اریکاش صفا کا بلا مال کثب سیئہ بلکه چاچو کو گنا واحاتت به خطیتو اراگر کدلا گنا خپل کتب سیئتن و یک گنا مانکی سیئہ شریکو کو اشراک باللہ و علی شریکو کو بیامر شپاغه باندې واحاتت به خطیتو اراگر را گنا خپل توبه وینست تا شو یا مرک چا سره ګارانټی شتا؟ ا؟ چیرې را باندې مر مزبال امرم چې خزانه برابر کما توله کما؟ نه. نوونی توبه نو باسي. که چې توبه نو باسي، بشړک کې اختري، په ګونا کې اختري، نه ځا به مرګ راغی. مزب خبر اخلا ذې بوس کوم زه توبه وباسي. خپل ځان د سوچ په کار وکړه. جسم را زړکی دیش نه توبه استل په کار دي. بده زه، فولایګا اصحاب النار بس داخل قور ولدي. جهنمياندی. هم فیها خالدون دی بابدی ورکی همیشوی والذین آمنوا وعملوا صالحات دا بشارت دی اللہ کی تخویب ذکر شر آ خلقو جیمان عملونه آ عملون اکڑلنیکو اولائک اصحاب الجنة دق خلقو جنتی اندی هم فیها خالدون دی بابدی که همیشوی خبر اکڑا دی سوی جموع تبور نرسی بلا آور بوتا رسی اسو زیبا او چاچی هم گناو کو اگنار آگیر کتو بیوی ورکل کل, کل دازی سیو سژی گو نانگاری توبینی استی نروستو بیا خلا کوئی یا ټیک ٹک دا کار رنگو خو سژی بد سژی نو چیس نشی نو بز غلی که نا دنو می ماخلا بس اللہ باز رقبلا معاملہ کئی چاگتون مر بشرک که اختوالگیاو توبینی استا نو خود نو نو قرآن دا آگی خبرو کلا چو اور تزی نو فول آئی که وی فیرالا چدا دا گناہ وجرہ گناہ که مرش چو جنت ته دي نو اولای کې وي دغه کې فینش ته چې دا به الله پر رحم کېږي کی صرف ایمان او عمل باندې هم نه دغورې ښا د الله پر رحم باندې بکیږي الله دې مو بحر رحمانه د جانم نو ساتي هم مو د جنتي ان جوړ کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم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 از سورت البقره کې دا يهودو خباستنه ذکر کوي دل صاحبونه د هغه د مشرانو او بیا دا موجوده پینځو نه کارړلو ذکرو ناګې په څه چې کم باب شروع شروکېږي په دې کې داغي خباستنه ذکر کوي په دې ترتیب سره چداغي انکار ذکر کوي د اوامرونه من منل اوامر و يتانهم عل النواهي چدا کوم خبرونه من شو نه غي او چدا کوم خبر او حکم شو جدا کوي بلغه نه انکار کو دایو باد دې دائم انکار بذكر کوي د دې د په خوانو انبيانو ورپسی باب کی او بیا انکار دا دی ده موجوده پیغمبر نا بیا با خلاصه زکر کی ده ما سبقا باز خطابات دا غیب اعاده کی دوباره بے زکر کی او اعلان با کی ده مباحلی بیا دا یو حصہ پو رکی گی ورپسی توی ما حصہ رسالت چپا غیب کی جوابات دی دو وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اِسْرَائِيلَ وَيَا قَوْمَ جَرَسْتُمُا فَخَادَ بَنِي اِسْرَائِيلُنا ذو عاتی مطلب اکثر دای چمو ور د حکم کړه لا تعبدون الا الله یتا صدا عبادت نہ کړي مگر خاص د الله پاغه وعده چلون به خبر د الله د حق وا الله حق بنیانو داري جدید هغه عبادت کی اشریک ور فر جوړنه کی الفاظ ظاهر کې د مضاری دي او مانن د امر یعنی نه هره لا تعبدو تاسو باندې عبادت نکوي الا الله مگر خاص د الله د الله نو سبب بلچ عبادت او تعظیم نه دا په هر دور کې له به هر وخت کې بنیادی مساله اولم به داوه دا وا چې عبادت په خالص د الله کوې بیا د بنديان حقوق ته اول حق د مور بلار و بل والدین احسان او احسان بکوي د مور بلار سره احسان هر څره به خو له کوې خیال یل بساته خدمت بکوي او عزت بکوي او هغه چې د ژوند کم ضرورت دي هغه بوله پورا کوې دا مور اپلار حق دا په هر مسلمان بانده لازم ده که مور اپلار حر او پا باندې بانده حق داری چه قدر کوي دی با تا پدرنس ترگو ګوري دی با سرا امداد کی تجامعی که خورا هر قسم خرچا بیکی و خیال بیساتی و ذل قربا اخپل اخپلوانو سرا بیاد دی حق ده ولی یتاما ایتیمانانو سره والمساکین امسکینانو سره دغه درجه کې روان دي چې د دې خیال ساتي او قدر به کې مسلمان به پیجن دي پدېشي چې به ردي حقوق او پاسداري کې او خیال به ساتي لمور پر حق بادا کوي دغه پلوان حق بادا کوي دغه ولې درشتدارې علی سره د حسن سلوک هم در ده امداد دغشانی اطمینان داغي د ماله حفاظت دی یتم پسر مانده لا تراخل کجالی اگر کلارول ک حکه چاوالی اگر لا غسل ندا دی یتم حق دی او باہر چا لازم ده نبی علی السلام ویلو جزاء اسو ته دی یتم کفالت کی بروریش کی چند که بدا سه برابر یو یوزه یو ماه سره بنیزده یه دوم را لویا مرتبوه دیتیم د خدمت کولو ورپسی مسکن چه غرید دی محتاج دی مدعو خیالو ساتا دا پا هر کې کی اوخا خصوصا پا دی دن که مسلمان پا سخوره دی ناغا دا خبری شدی با دا دا کئی پا دی با پیجندی شی ناغا بس مسلمانی صبر د مسلمانې په قدر په شوي څنګه د الله حفيظني مشريقت نه د مور خپل حق پېجني ظالم دي نه د پهلوانو او دياتې مانانو د مسكينینو نه دږي خل نو ساتيو حق نه ادا کی نه ظلم دي وقولو لن سحسنا او اي خلق دا خير څخه بري امر بالمعروف نهي عن المنکر او صبر کول د خلق په معافی کول دا غی په او خیسته سلوک ساتل اړې سره چې دین تر اړیب شي دې ته وي خیاستا کول وایي خلکو دا خیاستا خبره ده دین دا لازم دي بار مسلمان باندې اقیموا الصلاه و اداو الزکا اپ باندې کوي دموث او دا کوي زکات هر دن کې او هر دور کې دموث حکم همو <تصفيق> دادا تي. چه چه دي. دي. دا د او عبادت دي چې موږ را cra راواندی ځکه په حدیثه پکې ویلو چې اسلام په 25 خبره باندې بناله نلري کې دا